не можуть дійти згоди, і кожний з них непохитно обстоює свої погляди. «Бачте, мій друже», – мовить високий, серйозність, що про неї ви допіру згадали, серйозність взагалі річ до певної міри умовна, бо ж, наприклад, багато явищ, що їх років 20 тому вважалося серйозні, тепер вважаємо за Несерйозні. І навпаки, те, що сьогодні вважаємо за серйозне, завтра буде зовсім несерйозне. І знову ж навпаки. Час, мій друже, робить своє діло. Щодо часу маєте рацію, підхоплює другий. Тільки чудна трошки у вас діалектика. Я додав би сюди уточнення, а саме навіть в один і той же час. Одні ті ж явища можуть кваліфікуватися в одному місці як серйозні, в другому – як несерйозні. Все залежить від того, яка саме верства виносить про ці явища своє рішення. Узагальнено ж прикладати до всього ваше навпаки – це іншими словами стверджувати, що історія повторюється – а я в це рішуче не вірю. І віра, перебиває високий, на мою думку, теж явище до певної міри умовне. Сьогодні ви не вірите, а завтра може й повірите. і навпаки. О, ви невиправні, сумно посміхається той, що в кашкеті. Проте наша розмова починає вже набридати характеру казуїстики. Це либонь нам обом зовсім не бажано. Будемо говорити ясніше, простіше, конкретніше. Гаразд, зупиняється високий. Одним помахом своєї довгої руки зсовує капелюха на потилицю і стукає кийком об камінець. Стукає один лише раз – але чуєте, як довго стоїть цей звук серед весняної ночі? Як довго пливе, коли вається луна, аж поки десь у далеких завулках, за кутках тане. Тоді високий, глянувши з неприхованим викликом на свого співбесідника, таким викликом ніби хоче йому сказати «Ось зараз я тебе знищу», справді каже – «Слухайте, але є ж у світі щось вічне?» «Ні, нема нічого вічного», – спокійно відповідає йому другий. «Як? А людина? Сама людина з її пристрастями?» «І людина, коли хочете, не вічна, і пристрасті не вічні». Пригадайте собі, що людина була колись просто хребетною твариною, а потім мавпою, а потім дикуном, а потім уже поволі стала людиною. Візьміть тепер на увагу невпинну працю вчених, величезний поступ науки і спробуйте майнути думкою в майбутнє. І спробуйте тепер мені заперечувати, що через кілька сотень чи тисяч віків ця сама людина з усіма її пристрастями не обернеться на щось нове, відмінне, зовсім інше. А? Вдалені застугоніла вулиця, і телефонними дротами перебіг якийсь мелодійний шум. Як я бачу, то й ви. «Невиправні!» – каже високий, насуваючи капелюха на чоло. «І якщо я, припустім, був ухилився в казуїзм, то ви безперечно ухиляєтесь в утопізм, підпертий об'єктивними фактами», – додає співбесідник, «а не якимись суб'єктивними здогадами. Проте я знову нагадую – що ми надто відбігли основної теми. Повернімося краще з цих високостей до нашої прекрасної землі і виходьмо лише з потреб та завдань буття. Тим часом, стуготнява, швидко наближаючись,